har blivit fast ut och när det har ju där men alltid när det skulle säljas så hade det varit väldigt i de politiska grupperna skort strida så man ska det säljas eller ska inte säljas. Och vi ser ju att det var hört om man så borde kommunerna säljer på ett man borde planera det och utnyttja byggjörelse från Jynna byn. Det, det här är nog som en liten bakgrund till. Ännu sen kan jag veta ju att till exempel i en församling som är ett stort markområde här på den här fall gränsande till den här byggjörelse som finns här lite höst Så så är jag också intresserad av, församlingen är intresserad av en eventuell och uppdatering av generalplanen att eventuellt få lite mer <coughs> tomt fast för fastbosättning jag tänker på sitt område. Mm -hmm. Så här finns många såna här frågor som som, det där, som vi tycker att det är angelägna och kanske rätt tillfälle nu att diskutera innan man har kommit egentligen på väg så långt med den här planeringssituationen. Det där, nu har jag pratat i här, så att det Jag tror att om du har några synpunkter som du vill ge så här. Eh, om planeringen så jag, jag, jag ger jag gärna ordet åt dig och sen låter sen, vi borde vara förut och få, få ställa frågor och så vidare. Om det passar så har inte så mycket att säga nu. Men jag vill er. det är det lust att det hjälper mig mycket att jag vet att ja, ja. Det, det, det, det vi petar i salita planering. Den, så att vi har också marken som är brukar sen där äh, mm. vi har ju central centrum första och sen vi har buar som är märkligt som bollar. Jo, ni då varast är en av de byar. Och sen har vi station och väktar och by. Jo. Så det är redan i vårt tanke att utveckla det här på något sätt. Men det nu är det bara att jag gärna lyssnar. Där kan, man ju... Där kan man ju säga att det i den nuvarande äh, landskapsplanen. Så finns ju just de här byarna. Var och under instationerna täkta och solberg. Och det finns ju i vår markande strategi också. Finns <laughs> vidare. Nu finns det ju ett förslag till uppdaterad landskapsplan där. Det kommer Den 19 i den här månaden kommer Nylandsförbundsstyrelsen att ta den till behandling och sen ska den komma på utlåtande runt och så vidare. Men det finns jag hörde just igår att det finns i det förslag som man nu sätter att ta till behandling i styrelsen. Och det där och, och, och så finns det, jag tror det var 28 ...byar i hela Nyland, som man ska stryka och använda i den reklamets Jag hörde från Östra Nyland med nämligen, Det var en person som har suttit med en sån här arbetsgrupp på Nyland. Och, och det där frågar man ju säger att, att är, det, är det så här som man styr markanvändningen i där sedan att man satt sin sakta sakta magl så hindrar man allt nybyggnadsprod på glesbygden. Mm. Sen talar man om Ingo, Ingå har ju eh, på det viset, Det finns fina stränder fina områden. Bergvallar, ett eh, Om man talar om att, att man ska kunna täcka sig att eh, bygga ett attraktivt område med lite tätare lite och så här. Och, och det är ju sådana saker som just gynnar den här bilden. <coughs> Men det där an, nu tror jag att vi låter, jag gör det, är, det är där an. eller ska vi ta kaffe, och så börjar vi diskutera <coughs> <Ja>, det här, jag tror vi gör på det det var värdiska ju, passade så gör vi på det här, Ja, så var det här, jag är jobbat med den och och det. Är det Jag det ja. Ja. Jo. Äh, det. Där. Så mycket att du får se mest. Det som det finns folk som vill ha <håhåhåh> det ja har satt Men jag bryr mig inte. det vill bli så har jag lagt det. Jag har lagt det. det. Jag det cioè viene un po' certo. Io ho già una macchina, cioè, ho marche nuove. So che non so che per me somma. Se ti do la hai le tre, cioè, ecco la vol, vol. Dice di quello, cioè, mena carta, mena vibra. Esatto. Vole dare, no, io ho già. Ok, dai, do. Varsågod och begära Jag ska försöka hålla ordning på era tid. Ni pratar aldrig på det. Ja, en god stad varsågod. Jag tillägga till det där som du berättade om, om kärgårdens generalplan. Att där finns ju på Bergvalla planerat ett område för bycentrum. Och det är ungefär 10 hektar stort. Och så finns det också ett stort rekreationsområde på tillgänglig 17 hektar. Och ett, ett litet industriområde som är väl sålt. Och några område för handfunktioner också. Det är väl, hela området är väl närmare 40 hektar, 37 mellan 37 och 38 hektar. Det är som vi kommunen äger idag. Ju. Och den planen är ju då. För länge är fastställd och det, den gäller nu, tills det kommer en ny. För att det finns några av där. Jo, alltså man har sålt ett ungefär så mycket som grundbyggnadsrätten har tillgått mm. en, Enligt dimensioneringen. Ja, vad den här mm. strömmen? Mm. Ja men, men det, det går då inte att få mera med, med den här grundbyggnadsrätten. Det måste vara detaljplan då för att kunna bygga mera. Och det är ju den här detaljplanen som vi väntar på. Den sista detaljplanen som gjordes den gjordes så att den var väl färdig i september 1990. Och den blev sedan omkorvad i kommunstyrelsen. Och det blev till oegentjänlighet. Och, och, och det här man hade då frasigt att planera om den så att det skulle inbringa mera pengar åt kommunen. Det vill säga att man, man tog bort den hela del såna egna hälsusstomter och, och utvidgade de här hamnfunktionen och det skulle bli mariner och det ena och det andra där. Och, men det förde inte vidare. Sen. Den, den stannade väl i, i kommunstyrelsen. Och Där var ju nu i vad blir det? 21 Så att, hela, Det har ju gått 27 år sedan dess området köptes och det har ju inbringat ganska lite. Det kunde ju inbringa mycket kommunalskatter under den här tiden. Kommunen äh, försökte sälja det här området 2008. Det fanns en köpare som då var vilja jag betala 1,9 miljoner euro för det. Det visade sig att de här köparna hade kontakter till vår östra granne, vårt östra granland. De hette Kyrill Rinne, hette den ena, och den andra hette Sascha Kronenbach. Sascha Kronenbach dök koppsen senare i Lieksa där han eller finans, skulle finansiera ett... Stugområde med mellan 300 och 400 stugor. Och det var, de var sällda att säljas på den ryska marknaden. Det här var 16 i tionde 2008. Det stod i under. Det drog sig sen tillbaka. Det presenterade nog en, en plan, men, men den stämde inte alls överens med. Om jag får avbryta lite så den här planen som de presenterar. jag satt i kommunstyrelsen då så jag vet hur det är viktigt. Det var så att kommunen pratade med Örevoj de hade någon De som gjorde tre <tram> fyra olika förslag hur man skulle kunna utnyttja Bergvallan. Och, och jag var emot i kommunen, alltså den där själva planen som man sedan då, som de här förslagen som de här tre, fyra, som, som gjorde att presentera på kommunstyrelsen så behandlades aldrig i kommunen, liksom, för någonting. Med rätt och aktat sat man ett av de här förslagen med som en bilaga när man försökte sälja Bergvalla. Och det var den plan som de här tilltänkta köparna presenterade sig. Så att det var någonting som absolut, Fast det var med när kommunen försökte sälja det så hade den aldrig behandlats så fattats något beslut om den i kommunen. Så att det är den här gamla som du syns om som gäller på början. Jo, varsågod och fortsätt. Mm, jo, den här planen som du presenterade var ju på kommungården det det, det, det i Ingva. Den presenterades och det vi var ju vasko presenterade vi var vid små på den här presentationen och, och det här den överensstämde på inga vis med generalplanen och den tog inte hänsyn heller till terränförhållandena och, och de hade till och med planera hus på privatädd mark där det den fanns hus så, så det var helt, helt liksom Galen, men till all lycka drog de sig tillbaka, sen det blev ju mot det här och, och de insåg sen att, att det skulle bli ganska jobbigt för dem att driva igenom sin plan. Sen kanske de också hade, inte hade de där pengarna sist slutligen som behövdes. Sen senare beslöt kommunen på nytt att det ska säljas det här området och, och, och sen besvär, blev det besvär mot den. Det beslutet och det besvärade har behandlats i Helsingfors förvaltningstolstol och det blev så att de som hade besvärat sig förlorade. Men sen var det en del av dem som hade besvärat sig som beslöt att gå till högsta förvaltningstolstolen med det här ärendet. Och gick med det för en dryg månad sedan. Så att nu ligger det i högsta förvaltningstolstolen, det här besvärde. Och så länge det inte har gjort så kan inte kommunen heller sälja området. Kommunen köpte området som råmark och vill sälja det som råmark. Och tycker det tycker vi är helt bra att det brukar man inte göra. Utan man planerar, kommunen planerar så blir det som man vill ha det. Och sen kan man sälja tomt. Ja. Jag kan nu berätta, kanske ni vet också. Täränat. Det, det kom en man som har någon firma och några idéer hur skulle han utveckla valla och han har tänkt att bygga dit äh, sådär en äh, by med fritidsvillor på klippor äh, bergar <laughs> och då, han kom och visade sitt planen och, och, och, och så att han kunde köpa den med en och halv miljoner om vi gör hur, hur mycket, no, hur, hur mycket? en halv, halv miljoner. En och mm. Om kommer jag äh, göra en så där resisombimors med honom jag visade det var mycket när byggnadsinspektör och jag. Um, vi vi både sa både att, okay, att, att vi kan inte göra sådant att vi måste först fråga hur, hur de som bor här i stund hur de vill utveckla sin by. Och också om han hade inte mycket goda planer att någon modell... Um, men det var inte direkt inte alls. Jag bara sa att vi kommer lite senare när vi har först planerat här i <coughs> den generalplanen och att vi vet mer. Och, Så. och också sa att, att han måste göra bättre planer. Så vi har det här. Nu måste jag säga på finska, för jag har glömt alla möjliga ord. Jag har luontoarvo, rakenet och... och natur Naturvärden och, och. byggnadsvärden. Ja, just det. Nationella värden. Så gick det. Kanske jo. vi vill om honom senare. <laughs> det här var något nytt för mig just nästan. Jag vet inte om någon annan har hört om det här. Det de är nog en aldrig nyhämpel. Som vi tar i byn har vi bara ja. kommit till det här.